27. Istoria culturii și civilizației patru roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 273 În primele secole ale istoriei Bizanțului, în mormântările în incinta orașelor erau interzise, curând însă această interdicție a fost uitată și în jurul celor mai multe biserici au apărut cimitire din dorința de funcțiilor de a rămâne în apropierea trupurilor sfinților care se odihneau pe veci în acele biserici. Spectacole divertismente În viața cotidiană a bizantinului, cel puțin acelui din orașe și în special acelui din capitală, intrau și diferitele ocazii de a petrece, ceea ce contribuia să dea o coloratură în tonuri luminoase existenței de fiecare zi. Erau mai întâi petrecerile populare cu ocazia sărbătorilor legate de succesiunea anotimpurilor. Solstițiul de vară prilejuia atât la oraș cât și la țară serbări și jocuri în care supraviețuiau străvecherituri păgâne. Toamna, sărbătarea principală era cea ocazionată de culegerea viilor. Serbarea la care participa și împăratul însoțit de patriarh dădea loc la libații și orgii pe care biserica zadarnic încerca să le înfrâneze. Dar cele mai dezlănțuite erau petrecerile de iarnă care începeau în ziua de Crăciun și țineau până la 6 ianuarie. În casele aristocrate, ospetele se desfășurau în limitele decenței, pe străzi forfoteau grupuri, grupuri de tineri și mai puțin tineri veseli zgomotoși, mascați și travestiți în animale sălbatice, în satiri, în călugări, printre ei se aflau și prostituate îmbrăcate asemenea călugăritelor, ceea ce scandaliza enorm biserica. Mai ales că la astfel de petreceri luau parte și fețe bisericești. Apoi, spectacolele oferite de Hippodrom. Spre deosebire de Circus Maximus din Roma, hipodromul nu era destinat numai curselor de care. În hipodrom aveau loc ceremonii solemne cu ocazia încoronării împăraților sau a sărbătoririi unei victorii militare, cu defilarea prizonierilor și a carelor încărcate cu pradă. Aici aveau loc uneori marile adunări populare, în prezența împăratului și tot aici aveau loc și execuțiile capitale. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cu aceste ocazii, poporul își manifesta cu vehemență sentimentele de nemulțumire, ceea ce a făcut ca între secolele 5-7 în special, Hipodromul să devină teatrul unor revolte sângeros înăbușite, în paranteză cum a fost răscoala Nica din anul 532, închid paranteza, încheiat notă 1. Destinația sa permanentă însă era întrecerea sportivă. Cursele erau de două categorii, cele care se desfășurau la date fixe stabilite de un calendar al lor și cele organizate ocazional cu prilejul anumitor evenimente mai deosebite, în paranteză nașterea unui fiu al împăratului, căsătoria unei prințese imperiale, vizita unui suveran străin, etc., închid paranteza. Cursele erau anunțate prin arborarea unui steag la intrarea în hipodrom. 30.000 de, de oameni se grăbeau atunci să-și ocupe locurile să asiste la cele patru curse de dimineață și la cele patru de după amiază, la care asista și împăratul cu familia sa și cu toți înalții de militari. Într-o liniște de mormânt, împăratul își făcea intrarea. Binecuvântat de trei ori mulțimea, schițând în aer semnul crucii, în alții demnitari îmbrăcați în veșmintele lor cele mai pompoase, treceau pe rând și se închinau în fața împăratului, după care acesta arunca în arenă o bucată mică de stofă, semn că întrecerea putea începe. În acest timp, în grajduri cailor li se legaseră de cozi și de copite panglici multicolore, în timp ce auriges, vizitii concurenți aprinseseră o lumânare la icoana fecioarei, își îmbrăcaseră tunica și își puseseră pe cap chivăra gustă de argint. La fiecare din cele opt curse participau câte patru care, fiecare tras de patru cai, în paranteză quadrige, închid paranteza, trebuind să facă de șapte ori turul pistei. La prânz, după ultima cursă a dimineții, împăratul și curtea se retrăgeau la masă. Avea loc un interludiu distractiv cu acrobați, dansatori, jongleri, dresuri de animale exotice și pantomime comice, uneori și obscene. Celelalte patru curse se reluau după masă cu prealabila repetiție a aceluiași ceremonial. Acest gen de spectacole a continuat până la dezastruoasa ocupație a Constantinopolului din 1204, dar prevalând din ce în ce jongleriile și luptele de fiare sălbatice. Ghilimele, hipodromul este cel mai uluitor circ din câte există în lume, închid ghilimele, scria geograful arab Edrisi. Apoi, hipodromul a devenit locul de desfășurare a ghilimele turnirelor, închid ghilimele, cavalerești, modă introdusă în Bizanț de cruciați. Din cele 179 de zile de sărbătoare câte se țineau în Bizanț, 101 comportau reprezentații teatrale, oferite de stat populației capitalei, dar despre acestea se va vorbi mai jos. Viața religioasă Organizarea bisericii De-a lungul Evului Mediu, instituțiile laice au colaborat cu cele bisericești, servindu-se reciproc, nicăieri însă ca în lumea bizantină, relațiile dintre ele n-au fost atât de strânse și de puternice. Ca, ghilimele, ales al lui Dumnezeu, închid ghilimele, locțitor și reprezentant pe pământ al lui Hristos, obiect al unui cult special, vezi notă 1, împăratul era protectorul bisericii și apărătorul credinței, intervenea în disputele dogmatice, convoca și prezida conciliile, vezi notă 2, urmărind atent aplicarea hotărârilor acestora. Crea din proprie inițiativă episcopate noi, stabilindu-le statutul și uneori chiar intervenea în calendarul liturgic. Vezi notă 3, vegea asupra respectării canoanelor a ordinei și a îndatoririlor ierarhiei ecleziastice, era factorul decisiv în alegerea și în destituirea patriarhilor. Într-un cuvânt, conducea legal și efectiv biserica. Citesc notă 1. Exaltarea a tot ce era legat de persoana împăratului, portretul său, costumul ceremonial, conduita cuvintele rostite de el, culmina cu solemnitatea ceremonialului de la curte. De alt cultul imperial nu era un lucru nou. Sub influența Orientului, împărații romani fusese rădivinizați cu mult înaintea lui Diocletian. Încheiat notă 1 Citesc notă 2 Uneori decidea direct, legifera în materie bisericească fără a mai recurge la concilii și pretindea ca hotărârile lui să fie acceptate, nu numai de supușii săi, ci de întreaga creștinătate. Aceste fapte abuzive au dus la schisme, persecuții și mișcări populare. N-au lipsit însă nici reacțiile bisericii. În secolul VII, Maximos, mărturisitorul și în secolul VIII, Ioan Damaschinul și alți părinții bisericii au contestat dreptul împăratului de a interveni în treburile bisericii. Foarte energică a fost reacția călugărilor renumitei mănăstiri Studios. Se scrie Suthoud din Constantinopol. În 1054, patriarhul Mihail Kerularios se scrie capa RUL RIOS și a impus voința sa contra împăratului provocând schisma definitivă dintre Biserica romană și cea orientală. În felul acesta, în Biserica orientală nu s-au impus dogme care să contravină ortodoxiei evanghelice. Încheiat nota 2 Citesc nota 3 stabilind din inițiativa proprie anumite sărbători, împăratul Iustin al II-lea, ziua de 25 decembrie ca sărbătoarea nașterii lui Isus, Iustinian, întâmpinarea Domnului, în paranteză 2 februarie, închid paranteză, Mauriciu, adormirea Maicii Domnului, în paranteză 5 august, închid paranteza, și altele, ghilimele spre deosebire de Occident, unde reformele religioase au fost totdeauna opera bisericii însăși, majoritatea reformelor bisericești din Bizant s-au datorat inițiativei împăraților. Închid ghilimele, în paranteză, lă mare punct brehier, închid paranteza, încheiat, notă 3. Ghilimele, puterea imperială ți-a fost dată nu numai să guvernezi lumea, ci mai ales ca să fii capul bisericii. Închid ghilimele îi scria în 457 Leon I împăratului bizantin. Dar biserica bizantină își avea regimul său organizatoric, independent de al statului, cu toate că de la început organizarea sa a fost modelată după cea a imperiului. Biserica se afla sub autoritatea spirituală a patriarchului, deși conciliile din Constantinopol și cel din Calcedon, în paranteză din 381, respectiv 451 închid paranteza, plasau biserica în subordinea statului. În secolul V, biserica creștină era organizată în cinci patriarchate. Primatul îl deținea cel din Roma. Locul al doilea îl ocupa Constantinopolul, capitala Imperiului de Răsărit, unde creștinii erau mult mai numeroși. În paranteză, în Occident, în secolul IV, erau aproape numai în orașe, închid paranteza. Urmau celelalte trei, Patriarhatul din Alexandria, multă vreme și cel mai important datorită imenselor bogății ale orașului, flotei sale puternice, tradițiilor sale culturale de mare prestigiu, numărului mare de preoți și călugări și jurisdicției sale asupra 10 mitropolii și a peste 100 de episcopate. În paranteză de aceea, Patriarhul Alexandriei își și luase de adminteri încă din secolul IV numele de ghilimele papă, închid ghilimele, închid paranteza. Un teritoriu mai vast, în paranteză și cu 17 mitropoliți și 138 de episcopi, închit paranteza, avea sub jurisdicția sa patriarhul Siriei, cu sediul în Antiohia. Dar populația acestui teritoriu era foarte eterogenă din punct de vedere etnic, ca mentalitate și tradiții, încât aici au și putut apare mișcările eretice cele mai importante, în paranteză îndeoseb manicheistă și nestoriană, închid paranteza. De un teritoriu restrâns și cu numai patru mitropoliți și 51 de episcop, dispunea patriarhul Ierusalimului, al cărui mare prestigiu era legat de prezența locurilor sfinte, tinta numărului din gen ce, ce mai mare de pelerini. Cei cinci patriarhi păstrau relații colegiale, fiecare își avea legatul său permanent la sediile celorlalte patriarhate, trimitea celorlalți patriarhi actele reuniunilor sinodului său și pomenea în slujbele religioase numele celorlalți patriarhi decedați sau în viață. Dar în secolul VII, cucerirea Egiptului a Siriei și a Palestinei de către arabi a creat mari dificultăți respectivelor patriarhate. Însuși, patriarhul din Roma, în paranteză sub a cărui jurisdicție se aflau Italia, Iliricum, se scrie i L, -L Y, -R i C U M și Creta, Spania și Nordul Africii, închid paranteza, va pierde în secolul următor Spania și Africa de Nord, în timp ce Iliricum, Sicilia, Calabria și Creta vor trece sub jurisdicția Constantinopolitană. În felul acesta, cel mai important patriarhat rămâne cel bizantin care și a titlul. În paranteză nerecunoscut niciodată de papă, închid paranteza de ghilimele ecumenic, închid ghilimele, cu alte cuvinte, arogându-și pretenția de a-și extinde autoritatea asupra întregii biserici creștine. Patriarhatul din Constantinopol, care în secolul IV avusese 30 de mitropoliți și 450 de episcopi, în secolul X număra peste 1000 de episcopi și mitropoliți, pentru ca la începutul secolului XV numărul acestora să ajungă la abia 67%. Patriarhatul din Constantinopol era condus de un colegiu de ierarhi, în paranteză sinod, închid paranteza, prezidat de patriarh) vezi notă 1, în principiu singurul apărător al dogmelor răspunzător de păstrarea tradiției. Citesc notă 1. La sinod puteau participa și câțiva consultanți la aici. După secolul 8, sinodul devine un fel de consiliu de administrație care se ocupa de gestiunea bunurilor bisericii, de organizarea cultului etc., încheiat notă 1. La început, sinodul era ales de întregul corp episcopal și preotesc. Justinian a restrâns numărul membrilor corpului electoral pe care îi numea el. Începând din secolul 9, împăratul intervine direct și legal, alegând el pe noul patriarh dintr-o listă de trei candidați prezentată de mitropolit și apoi conferindu-i el însuși investitura în cadrul unei ceremonii asemănătoare celei a investiturii înalților demnitari laici, care avea loc la Palatul Imperial. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În secolul XIV, formula învestiturii era Ghilimele, prin puterea ce ne-a fost conferită, Sfânta Treime îți acordă înălțarea la rangul de arhiepiscop al Constantinopolului, noua romă și ca a patriarh ecumenic. Închid ghilimele în paranteză amic pămic punct amare punct ghiulou, închid paranteza încheiat notă 2. Duminica următoare avea loc consacrarea la Sfânta Sofia în prezența împăratului. În unele cazuri, împăratul putea indica el însuși sinodului candidatul său sau putea obliga sinodul să destituie un patriarh. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Între anii 381-1443 din cei 122 de patriarhi ai Constantinopolului, 53 au fost destituiți sau au abdicat. În paranteză, cel puțin 36 din voința împăratului, închid paranteza. În a doua jumătate a secolului XII, într-o perioadă de numai 36 de ani, au fost 10 patriarhi, din care șase au abdicat sau au fost exilați. În paranteză, conform l -mare punct Brehier închid paranteza, încheiat nota 3. Până în secolul VIII, patriarhii erau aleși aproape exclusiv din rândurile episcopilor. Toți au fost persoane foarte cultivate, cu studii la școlile superioare din Constantinopol, Atena, Alexandria sau Antiohia, teologi și umaniști renumiți, ca de exemplu Ioan Crisostomul, se scrie c hârâi r y -S o, -S -T -O -M -U -L, sau Grigorie din Nazianț, se scrie în a z, -I -A -N -Z. După care, însă, marea majoritate a patriarhilor au provenit din rândurile călugărilor sau chiar ale laicilor, adeseori persoane cultural foarte mediocre. Patriarhul deținea și o autoritate politică. Datoria lui era să-l ajute pe împărat în guvernarea statului, amenințând cu excomunicarea pe cei care care nu ar fi respectat decretele imperiale. El era cel care îl încorona pe noul în împărat, oficia actul religios al căsătoriei împăraților și moștenitorilor tronului, precum și actul botezului fiilor imperiali. Organizarea Palatului Patriarhal a Cancelariei, a Ceremonialului și a înaltei ierarhii patriarhale erau asemănătoare celor ale Palatului Imperial. Mitropoliții erau arhiepiscopii cu reședința în capitalele administrative ale provinciilor. Ei îi alegeau pe episcopi dintr-o listă de trei candidați, întocmită de un colegiu de preoți și de notabilități ale orașului sediu episcopal. Noul episcop, care devenea personalitatea cea mai importantă a orașului său de reședință, îi se cerea să aibă vârstă de cel puțin 35 de ani, să cunoască bine scriptura, să nu fi fost recăsătorit, iar actuala soție să se retragă într-o mănăstire, la mare distanță de sediul episcopal al fostului său soț. Și un laic putea deveni episcop după o prealabilă pregătire teologică, în paranteză de trei luni, în secolul 4, dar în secolul IX de zece ani, închid paranteza. Clerul era organizat într-o ordine ierarhică, începând cu ghilimele cititorul închid ghilimele, în paranteză care trebuia să aibă cel puțin 20 de ani închid paranteza, continuând cu subdiaconul și diaconul, în paranteză fiecare să fie trecut de 25 de ani, închid paranteza. Preotul, în paranteză peste 30 de ani, închid paranteza și diaconesele, în paranteză 50 de ani, cel puțin, închid paranteza. Corpul diaconeselor, care în Occident a dispărut încă din secolul 6 în Biserica Bizantină, s-a menținut până în secolul 13. Se bucurau de multă considerație, deși nu făceau parte din cler, dar îl ajutau. Erau prezente la botezul femeilor, se ocupau de catechizarea lor, le supravegheau în timpul slujbe religioase și îngrijau bolnavii. Trebuiau să fi fost necăsătorite sau o singură dată văduve și nu se mai puteau căsători, iar dacă după consacrare își călcau jurământul sau se făceau vinovate de o conduită imorală, erau pasibile de pedeapsă grea. Preoții, în paranteza a căror conduită lăsa adeseori mult de dorit, închid paranteza, erau scutiți de serviciul militar, de impozite, corvezi și prestații în natură, și nu puteau fi judecați decât de tribunalul episcopal. Puteau avea proprietăți, aveau dreptul de a moșteni, puteau să se căsătorească, vezi notă 1, dar înainte de a fi hirotonisit. Citesc notă 1. Însă, nu cu văduve sau cu femei divorțate. Celibatul preoților fusese denunțat în Bizanț ca fiind o inovație eretică, datorită influenței manicheismului. În paranteză, conform H. Gregoar, se scrie grrr e cu accent ascuțit gg-o-i-r-e. Închid paranteza, încheiat notă 1. Biserica bizantină dispunea încă din secolul 6 de averi considerabile. Legile lui Justinian îi atribuise bunurile confiscate templelor și ereticilor, precum și veniturile rezultate din anumite amenzi și mai ales donații substanțiale. Biserica din Alexandria era unul din cei mai mari proprietari funciari ai Egiptului, iar cea din Constantinopol, pe lângă moșii, mai poseda ateliere și magazine. Se bucura de multe și consistente privilegii, printre care figurau cutirile totale sau mari reduceri de taxe și impozite. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Biserica Sfânta Sofia, de pildă, deținea monopolul extrem de rentabil al serviciului de pompe funebre pentru toată capitala, ceea ce îi crea resurse financiare pentru întreținerea personalului său atât de numeros, în paranteză 60 de preoți, 100 diaconi, 40 diaconese, 90 subdiaconi, 110 cititori, în paranteză anagnostes, Închid paranteza, 25 cântăreți și 100 portari. Închid paranteza. Încheiat, nota 2. Printre fundațiile bisericii figurau și foarte numeroasele instituții de binefacere, răspândite în tot imperiul, spitale, orfelinate, ațiluri de bătrâni, hanuri de popas pentru călători și pelerini, toate acestea deservite și administrate de biserică. Cu o asemenea situație materială și cu o astfel de poziție socială, clerul bizantin juca un rol activ de prim plan și îndeosebi în altul cler. Mitropoliții făceau parte de drept din senatul imperiului și uneori chiar din Consiliul Imperial. Membrii clerului aveau și atribuții de control asupra unor autorități laice și împreună cu acestea participau la numirea anumitor funcționari. Episcopii se puteau opune unor măsuri abuzive, trebuiau să viziteze regulat pe cei din închisori, să se informeze de ce au fost închiși, să-i supravegheze pe magistrați în aplicarea legilor, să controleze finanțele orașelor, întreținerea termelor, a depozitelor publice de grâne, a apeductelor, a podurilor și chiar a valorii corecte a măsurilor și greutăților. În felul acesta, în condițiile radical diferite, create după căderea Constantinopolului, s-au putut vedea episcopi care au luat locul și au preluat atribuțiile autorităților civile. Figură, pagina 275 Reprezintă o poză Mausoleul împărătesei Gala se scrie G.A.L.L.A. -a, Placidia, secolul V. Ravenna Încheiat figură Figură, pagina 277 Reprezintă o poză. Detaliu decorativ în mozaic din prezbiteriul Bisericii San Vitale, în paranteză Ravena, secolul 6. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 279. Reprezintă o poză. Detaliu de pe sarcofagul împăratului Constantius al III-lea, din mauzoleul Galei Placidia, în paranteză Ravena, secolul 5. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 281, reprezintă biserica Sfântul Demetrios, în paranteză, după restaurare, închid paranteza, secolul 5, Salonic. Încheiat figură. Monahismul, erezii și superstiții instituția monahismului l-a început în afara ordinei clericale, apoi exercitând o influență din ce în ce mai puternică asupra bisericii și a vieții statului bizantin, datorită marii sale popularități în rândurile maselor, precum și imenselor proprietăți ale mănăstirilor, în paranteză de asemenea și faptului că în curând patriarchii și mitropoliții vor fi recrutați, aproape exclusiv dintre călugării, închid paranteza, a ajuns să conducă întreaga biserică creștină din Orient și să contribuie la ruina statului Bizantin, căci numeroasele și foarte consistentele privilegii fiscale de care se bucurau proprietățile mănăstirilor reduceau considerabil veniturile statului, iar numărul enorm și în continuă creștere al călugărilor reprezenta o sensibilă diminuare a forțelor de muncă și a efectivelor armatei. Vezi notă 1. Citesc notă 1 pe lângă opoziția pe care călugării în mult mai mare măsură decât clerul o manifestau adeseori față de poziția autoritară a împăratului în problemele vieții religioase. Încheiat notă 1 Numărul în continuă creștere al mănăstirilor era considerabil. În anul 536, peste 70, numai în Constantinopol. Marele reformator al monahismului bizantin din secolele 9-10 a fost Teodoros, se scrie T.H.I. Tâhâie... O de mănăstirii Studios, ai cărei călugări ajunseseră în timpul său la cifra de 1000. Urmând ghilimele regulele, închid ghilimele lui Teodoros, călugării se ocupau cu opere de caritate, de misionarism, de servicii în spitale. Desfășurau și o activitate intelectuală ca pictori, mozaiciști, copiști, autori de imnuri, de vieți ale sfinților, de opere teologice, hagiografice și chiar istorice. Cu toate acestea, viața călugărilor din Bizanț n-a fost niciodată supusă unei discipline riguroase sau unui control permanent și de nediscutat din partea unei autorități bisericești. În Bizanț, monahismul, vezi notă 2, a cunoscut două forme, cea orientală și cea greacă. Citesc nota 2. A apărut în forma primară a Sihăstriei în secolul III în Egipt, în paranteză, primul sihastru cunoscut fiind Paul din Teba, se scrie THEB-A sau Eremitul, închid paranteza. Monahismul creștin a fost organizat în secolul următor de Antonie, care, agrupat în deșertul Tebaidei, se scrie theb aidu un număr de șase mii de anahoreți și căruia i se atribuie șapte scrisori, câteva predici, o ghilimele regulă, închid ghilimele de viață monahală și fondarea mai multor mănăstiri și de Pahomie, care pentru prima dată i-a reunit pe anahoreți într-o mănăstire fondată de el pe malul Nilului și care a elaborat și el o ghilimele regulă, închid ghilimele monahicească. Viața comunitară a călugărilor a început odată cu înființarea ghilimele lavrelor, închid ghilimele, un fel de cătune de anahoreți care se întruneau odată pe săptămână pentru a oficia slujba religioasă și a lua masa în comun. În paranteză, prima ghilimele lavră, închid ghilimele, a fost înființată în secolul IV în apropiere de Ierihon, închid paranteza. Primul, care a dat-o kilimele o ghilimele regulă, închid chilimele precisă, rămasă până azi valabilă în mănăstirile ortodoxe, a fost Vasile cel Mare, în paranteză 329-379, închid paranteza, fost arhiepiscop al cezareei din Capodocia. Retrăgându-se pe un munte din nordul Asiei Mici, a luat conducerea unei comunități de asceți, printre care era și vechiul său prieten și coleg de studii la Atena, Grigorie din Nazians. A scris tratate de morală omilii și o ghilimele regulă, închid ghilimele, încheiat nota 2. Prima, în care călugării, în paranteză și anahoreții, închid paranteza, se obțineau de la orice muncă manuală sau intelectuală, duceau o viață contemplativă practicând ascetismul cel mai riguros. Vezi nota 3? Trăiau izolați, în paranteză, în peșteri, în colibe sau în chilii individuale, în, închid paranteza, cel mult în ghilimele, la avre închid ghilimele și reunindu-se doar duminica pentru slujba religioasă și pentru a lua masa împreună. În cea de-a doua formă de monahism reglementată de Vasile cel Mare, munca manuală, agricolă, intelectuală sau practicând opere de caritate era obligatorie pentru toți călugării, vezi notă 1, care urmau să trăiască în comun în mănăstiri. Citesc notă 3 Asemenea membrilor sectei ebraice a esenienilor, precursorii îndepărtați ai sihaștrilor și călugărilor creștini. Încheiat notă 3 Citesc notă 1 Gilimele, Regula închid ghilimele lui Vasile cel Mare a fost urmată și de Benedict din Norcia, în paranteză 480-543, închid paranteza, fondatorul celebrei mănăstiri Monte Cassino și primul legislator al vieții monahale din Occident. Încheiat notă 1 Legislația lui Justinian disciplinează în mod riguros și precis viața călugărilor și regimul mănăstirilor. Toți călugării erau concentrați în mănăstiri, în paranteză cu câteva neînsemnate excepții de anahoreți, închid paranteza, sub autoritatea unui egumen, în paranteză ghilimele conducător, închid ghilimele, închid paranteza, sau arhimandrit în paranteză căpetenia turmei, închid ghilimele, închid paranteza, ales de adunarea călugărilor și aprobat de episcopul sub a cărui autoritate de plină era pusă mănăstirea. Interzicea mănăstirile mixte de bărbați și femei, în paranteză destul de numeroase până în secolul 6 închid paranteza. Cei ce deveneau călugări, după trei ani de noviciat, puteau dispune de... Bunurile lor, vezi, notă 1, dacă nu-și respectau legământul și părăseau mănăstirea, trebuiau readuși cu forța, iar în caz de recidivă erau înrolați în rândurile armatei, fără să-și mai poată recăștiga bunurile și vechile drepturi. Citesc notă 1. Firește, în anumite limite, dacă, în prealabil lugărul nu dispusese asupra lor, bunurile treceau în proprietatea mănăstirii. Dacă era căsătorit și avea copii, soția și copiii îl moșteneau în proporții egale. Își păstra dreptul de a moșteni și de a atesta, dar era obligat să-și aranjeze drepturile de moștenitor înainte de a se călugări. Încheiat notă 1.